А чоловікові, мовляв, добрі люди порадили одружитися на мені і зняти проблему, якщо я, звичайно, поводитиму себе розумно. Благо, чоловік розлучений і колізії не виникатиме. Мене ж доброзичливий слідчий ненав'язливо заохотив твердо триматися своєї лінії і надалі, тобто не відступати від твердження про те, що я стріляла в себе сама, перед тим добре продумавши мотиви такого нерозумного вчинку. А він, тобто слідчий, готовий всіляко допомагати, ну, звичайно, за умови мого риб'ячого мовчання». Уперше, в критичній ситуації я відчула, що маю якого, не якого, а таки спільника. Щоправда, ситуативний спільник турбувався не про мою репутацію. Однак це не мало жодного значення. Слідчий уголос розмірковував про кризу жіночого віку підкидав ідею про передчасний клімакс і пов'язані із цим внутрішні проблеми. Казав про можливу нестійкість мого психічного устрою, що при потребі може підтвердити експертиза. Його голос був лагідний і заколисуючий, як під час сеансів психотерапевта. Але я відчувала, яким насправді непідробним, правдивим вогнем обурення і нерозуміння пащеє його чоловіче нутро, глибоко зачеплене тим, що доводиться мало не носити на руках жінку, яка своїми діями, характерою природи яких він для себе ще не визначив, Заподіяла купу проблем і неприємностей дуже поважному чоловікові. А той, з усього видно, упав тепер у глибоку депресію, чи швидше пішов у тривалий запій. Іноді слідчий замовкав, начебто втупившись у свої папери. Але з-під напів прикритих повік мені було добре видно його майже «Хірургічний Ростин, мене всієї, з ній до голови. Та що там Ростин? Слідчий знімав скальп, лупив шкіру, проникав у вени, намагався гвинтитися в мозок, а клієнтка була настільки зрозумілою, настільки недосяжною для розгадки». І він знову намагався дістатися своїм не таким уже і куцим розумом до чогось, що дало б йому чітку і остаточну відповідь. Що ж саме у цій жінці є такого, що респектабельному і відповідальному чоловікові, справжньому мужчині, дало поштовх до спроби злочину? Та якої спроби? Явного акту вбивства Коли слідчому набридало Спід лоба стежити за мною Він знову надавав Голосові пасторської інтонації Розмовляючи Немов заколисуючи Нерідко я таки засинала Під монотонний І завжди нудний тембр А коли прокидалася Незмінна ніч Дерлася в палату крізь Незашторене вікно і я наново починала розкручувати спіраль до теперішніх подій. Ось і зараз знову прийде мій добрий гестапівець і знову мордуватиме допитом філігранно закамуфльованим під невимушену розмову, розпитування, заколисування, гіпнотизування але я не можу йому довіритися цілком. Я думаю лише про одне. Минулого разу слідчий нібито ненавмисно повідомив, що на суді підозрюваний чоловік захищатиме себе сам.